Скінчився робочий день, всі порозходилися, залишився я самий своєю неприємною думкою. Спати ліг зараня, щоб завчасно заснути і нічого не чути. Підсунув письмовий стіл до самої шафи, постелив на ньому свого плаща, бо більше нічого не мав, закрив двері на ключ, світла не погасив і ліг. Світло горить. За стіною на дворі радіо-гучномовець грає і говорить. «Я думаю, не так вже й погано. Зараз засну, а там хай хоч і трава не росте, як то кажуть. Але сон не приходив. На дворі темніло, всюди безлюдно. В тих порожніх кімнатах і коридорах вже темно. Освітлення було тільки в одній кімнаті». А на горищі вже чути, як сходить. ходить. Наче хтось щось там робить. То щось перекладає, щось ніби паде з рук, чи кидає, воно стучить, тільки луна носиться по тих приміщеннях. Щось вже й по коридорах постукує. Я сількуюся, щоб заснути до 12 години, тому що світло подавалося з лісозаводу, який був поруч тільки до 12-ї години, від движка. Так само і радіо по гучному мовцю теж говорить тільки до 12-ї. Коли воно замовкне, то ті звуки дужче буде чути. І я не заснув, не зміг заснути. Дочекався, що по радіо заграло гімн Радянського Союзу, це вже последні звуки з радіо. Далі тиха глуха ніч. Погасло світло, як... В мене в кімнаті, так і надвірне освітлення теж загасло, з якого крізь вікна попадало трошки світла до хати. І я в повній пітьмі. Тільки погасло світло, чую, вже ходить хтось у моїй кімнаті, рибить підлогу під ногами. І я закрив очі, щоб нічого не бачити. Розумію, що тут дух нечестий. Тому що двері ключем замкнуті, не стали для нього перешкодою. До мене нічого не доторкується, я нічого не бачу і тихо лежу, щоб навіть не ворухнутися. А там по коридорах, кімнатах і на горищу такий стукіт і гримотня, наче то там десятеро п'яних бешкітують. Хто з вас, читачів, може думати, що дідові щось причувалося? Ні. Таке враження, якби хтось брав півметрову доску, тримав за один кінець руками і наступив на неї ногою, що селе придавив і відпустив з рук, і вона вдаряється силою в підлогу. Майже як вистріл з пістолета, тільки луна несеться і вдаряється в перешкоди, перетворює той лускіт. І котиться жахом по пустих приміщеннях. В мене в кімнаті виразно чую, як хто сходить. Шляпає по підлозі, і вона репить. Нараз чую, хтось є під столом, на якому я лежу. Припертий до письмової шафи цей стіл був. Вже сіпає дверима від шафи, До яких присунений стіл, що піді мною. І він той стіл ворушиться від того враз зі мною. Я взяв рукою кінець мого плаща і ним покрив свої очі, щоб нічого не бачити. В думці молився до Бога, покладаючись на нього, і не відчував ніякого фізичного дотику до мене. І це мене заспокоювало. Я знав, що я належу Богові, а не дияволові. Та все ж, то було для сімнадцятирічного хлопця, який вперше не, не спав вдома, а в чужім селі, у пустому домі з якимось духами досить неприємним переживанням. Було страшно, але паніки не було. Заспокоювало те, що я не тронутий. Приходила думка вийти на подвір'я. Там на подвір'ю я вже би не боявся зовсім. Тим більше, там внизу магазин. А в тій порі біля кожного магазину вночі був сторож, сигналізації як тепер ще не було, але встати, піти до дверей, розімкнути їх і піти темними коридорами до сходів, які були вінтовими, і ними зійти, пройти ще одним коридором, щоб вийти на подвір'я, я ще більше боявся. І, мабуть, добре робив, що боявся. Якби то відкрити двері і вже опинитися на дворі, то було б іначе. А то там в темряві такий рух. Такий лускіт, і потрібно було через те проходити на вихід, як по лабіринту, ще й тісними вінтовими сходами вниз, і я вирішив. Мене нічого не чіпає, я залишаюся там, де я був. Тому, що йти на вихід, між тими духами чи чертами, чого доброго збожеволієш, і я залишився. Хай ніхто з вас, читаючих, не думає, що, можливо, те все мені марилося, крізь сон. Я не міг заснути. До дрімоти думки не допускали. Все те було реально так, як я описую. Як існує наш Господь, так існує і протилежна сила тьми, з якою я переконлював тієї ночі мав зближення, але не був залишений Богом самотнім. Так проминуло в такому страхіттю години. Я за увесь час не змінив пози мого тіла, як ліг горілець, так і пролежав за три з половиною години, не рухаючись. Піді мною був тільки плащ, мене вже так здавило від твердого стола, і я на кінець вже майпризвичаюся до того, що відбувалося кругом, і осмілився повернутися. Коли я задумав те зробити і приклав зусилля, щоб повернутися на один бік, того я зробити не міг. Виразно все розумію, а ворохнутися не можу. Ні рукою, ні ногою. Тіло моє, як не моє, наче мертве. Тільки думка жива. І пригадалося мені розмови моєї мами-мачехи з дитинства, як вона розповідала, що так її в часи дівотства ночами прилягав якийсь дух і душив, так що в хаті мусив горіти каганець всю ніч, як тільки він погасне, її вже душить. Засвітять і знову її відпускає. Виходить, і мене притиснув такий дух, думав я. І, видно, так і було. Я ясно все розумію, а ворухнутися не можу. Хоч би і міг, то немає і світла, щоб засвітити. Але Бог мій був близький мені. я подякував Богові, що можу, хоч у думці помолитися до Нього. І помолився. Пригадав слова братів наших, Постарших, які вчели нас, всякі страхи і всякі духи, гнати від себе ім'ям Ісуса, що кров'ю Ісуса Христа маємо право наступати на всяку владу тьми. І хоча я мовчав всю ніч, тому що мене не торкало нічого. Але якщо вже так що я привалений і не можу рухатися, то тоді тільки в думці, яка ще в мені працювала, попросив для моєї вірності у Бога дозволу наступити ім'ям Ісуса і кров'ю Ісуса на ті селі. І так зробив, подумавши, Кров Ісуса Христа очищає і звільняє нас від усякої нечисті. У ім'я Ісуса Христа геть від мене сатано». І відразу мене відпустило. Я повернувся, як мені було потрібно. Коли це сталося, моя віра ожила ще сильніше. Я відчув перемогу над тим, що панувало всю ніч в тій кімнаті. Страх відступив, переміна була настільки відчутна, що я до ранку ще навіть заснув серед того всього. Так що, мої діти і внуки, якщо б у вас колись було щось подібне, «Знайте, що з нами наш Бог, і ми маємо право наступати ім'ям Ісуса. Ці слова, промовлені з вірою, у потрібний час спрацьовують, і будете порятовані». Я те знав до тієї ночі, але знав теоретично, а коли дійсно була на те причина, щоб використати ту владу, я те зробив і переконався практично, що вона діє». Але певно й те, що якщо би хтось не підкорявся Богові і хотів би використати таку можливість у свій захист, то може статися те, що сталося з тими сімома сенами священника з дії святих апостолів. Коли почув мій кумнат Олександр Семчук мою оповідь про те, що я пережив тієї ночі, він зухвало по-геройськи говорив, не було там мене. І я би був запитував того духа «А хто ти такий?» і таке інше. Та проминуло пару років, як він сам був при такому і чомусь мовчав, не запитував нічого. Їх було четверо віруючих людей. Віруючих – брат Тодеруца, Йоганця, ще хтось і Олександр. Вони в чудею робили ремонт в якомусь громадському домі і там спали. І вночі, як розпочало стукати і все розкидати, летіли по всіх кутах їхні порожні відра, миски й кастрюлі. Вони тільки слухали і мовчали, мабуть, молилися, але їх було четверо. А коли дочекали ранку, то їхні інструменти були розкидані по всім домі. Тоді прийшов до мене мій кумнат і каже, «Коли та відбувалося, я нічого не запитував, хто ти». А мовчав. Тепер я вірю, що є таке. Такого відбувалося багато. Навіть єпіскоп Білих описав у своїй книзі, що в їх домі таке було, коли він був малий. Навіть в газетах неодноразово про такі явища описували кореспонденти. Вони не вміли пояснити, що воно таке. Написати в газеті, що то злі духи, в ті часи вони не могли. І по-научному називали це полтергейстом. В Слові Божому теж пише, що коли злий дух виходить з людини, то йде у місця безлюдні пустинні. І то дійсно там, де є люди, такого нема. А у пустих безлюдних домах, видно, порою буває. Коли там в Петрівцях опісля поробили ремонти в тих всіх кімнатах, і там стали жити люди, і я там мав кімнату, все зтехло. Більше такого не було. Через півтора року моєї праці на тій посаді мене повесили по службі. Забрали у вищу районну контору в Ліспромгосп, в Лебоку, в плановий відділ, якому наш лісопункт був підзвітний. Там, як і сподівалися, в плановому відділі, що я виправдаю їх довір'я, так і було. Я відмінно справлявся, мене поважали, навіть любили. Це був 49-й рік. Мені було вже 17 років, але це було вже в районі, в Глебоці, 8 кілометрів від нашого села. Маршрутних автобусів тоді ще не було, щоб я міг немі їхати на роботу із роботи. І машини мало було, а власних взагалі не було ще ні у кого. І мені приходилося пішки покривати цю віддаль на роботу із роботи. На другому поверсі нашої контори була кімната для приїжджих, де їх майже ніколи не було, і я там міг ночувати, і деколи в дощову погоду ночував. Щасливі спогади про юність з Господом Але я молодий хлопець, який весь день відсежував за столом на кріслі, як закінчувався робочий день, і я виходив з контори, моїм ногам хотілося бігти. Хотілося бути вдома, зустрінутися з хлопцями, друзями, з котрими я мав приємні побожні зустрічі. І я йшов пішки, не залишаючись ночувати там. Ті пішохідні, одинокі подорожі полями для мене були великим Божим благословенням. Я був спраглий молетви. Спраглі єднання з Богом на самоті, тому що цілий день голова була забита цифрами, говори з людьми, а дух мій прагнув свободи. Пора була осіння і зимова. Ночі були довгі, і коли я виходив з контори і пускався в подорож, то було вже темно. А шлях мій лежав через пустинні вечірні поля, якими вже ніхто не ходив у ті порі. І дух мій тоді вже. Знаходив ту бажанну свободу, якої я був так голодний. Я хочу на цих моїх подорожах трохи більше зупинитися, тому що пам'ять про них мене завжди зворушує і потішає тим, що Бог зрощував мене і укріпляв своїми небесними радощами, про які слова мене розкажеш. Може бути, ще дехто і не зрозуміє мене, про що я описую, бо таке можливо, не всім дається. Та все ж я не можу це пропустити, щоб не описати. То був час гоніння за Слово Боже. Наше каменське зібрання було закрите властями.